Днеска ще говорим за древноиндийската мъдрост. Следваща лекция на 4 май. Тогава ще говорим за Египет. Въобще за египетската мъдрост. Така, първата лекция – Опанишадите. Втората лекция – Опанишадите. Третата лекция – Яджнавалкия. И три идеи за размишление. Първата – Кармата – Втората ведите. И третата ом. Започвам с първата лекция. Упанишадите. Упанишадите са съкровенно знание. Те са били наричани тайно учение. Седени около тайната. Тоест, получение от тайната на учителя. Наричани са още великите думи. Те укрепват търсача на истината. Те са древноиндийският гносис. Те подготвят човека за дълбоко възприемане на истината. Откровението на истината е недостъпно за чувствата и за грубото мислене. В Опанишарите се разглежда истината на истините – Брахман. Тези древноиндийски учители и мъдреци са имали едно поразяващо мислене. Те са имали една изключителна любов към Брахман, към истината. Основното послание е че Брахман се постига чрез истинско знание. Тук вярата ни играе. Истинско знание, чисто съкровенно познание. Това не са ученици, както ученици на Христос, които търсят, служат и са далече. Това са учители и мъдреци, които са постигнали и говорят за Брахман. Така и така. Какво казват самите упанишади? Брахман е по-дълбок от всички резултати и постижения. Чрез познаването на Брахман ставаш самосъществуващ. Чрез познаването на Брахман ставаш самосъществуващ. В Брахман смъртта умира. Че в духа, в Бога смъртта умира. Свободната воля е реалност само за този, който върви към себепознание и Брахман. Всички други се въобразяват свободната воля. Спасява се само този, който е придобил Брахман. Съкровенното знание. За осъзнатият Брахман тече и в живота, и в смъртта. Непрекъснато течение. В щастието Брахман залязва. В изпитанието Брахман изгрява. Брахман използва злото за одухотворяване. Значи, Когато то дойде във вашия живот, най-важното е да го използвате. Не то да ви използва, да го използвате за удохотворяване и израстване. Той е трамплин. Добрият човек се радва на услугите. Така казват панишарите. Значи, добрият човек се радва на услугите. Щастливия човек се радва на приятните неща. Злият човек се радва на егото си. А брахман се радва на трудностите защото в тях той оживява и постига своята свобода. Брахман е мястото, Брахман не е мястото, където отиваш. Брахман, това си ти. Да знаеш много неща е едно, а да познаеш себе си е друго. Човешкият дух е мистерия. Той е много по-дълбоко тайната на чистото съзнание и осъзнаване. Съзнанието е свързано с телата, а човешкият дух е свързан брахман. Значи, съзнанието е свързано с телата, а човешкият дух е свързан с брахман. Съзнанието е възникнало докато човешкият дух е всякога в мистерията на Брахман. Науката е нещо знаещо, нещо безпомощно, казват мадреците. Тя върви по път на гибел и затова тя никога не може да познае чистия дух. Мистерията на Брахман. Защото той не е знание, макар, че може да слиза в истинското знание. Той само слиза, но е отвъд. Съществува метод, който спада към друго измерение за познание. Той е известен като любовта. Но това е дълбок, мистичен въпрос. Любовта е също като смъртта, но в висок смисъл, защото тя е изчезване в Брахман. Човекът на любовта умира в Брахман, разтваря се в Брахман, изчезва в Брахман и постига истинското знание и тайната за себе си. Когато твоите очи са част от брахман, тогава умът е отстранен и човекът вижда пустотата, безпределното. Външните очи са врати на ума, докато пустите очи са духовни същности на брахман сещам се за една тракийска поговорка Мъдрият вижда скритото. Много кратичка, много простичка и много дълбока. След ще говорим и за тях. Мъдрият вижда скритото. Така, външните очи не могат да те да приближат до Брахман, защото те носят светът в себе си. Те носят сътвореното. Очите са само два малки прозореца докато чистото съзнание е целият прозорец цялата отвореност вратата на Брахман ти можеш да си затваряш очите но светът, който е влязъл в тебе може да продължи да говори това не са очите които виждат това не са очите на Брахман. Умът е много хитър. Той затваря познанието до границите само на този свят. Той не иска и да чуе за Брахман. Безпределното. Абсолютът. Богът. Умът обича Амхас. Отношенията към този свят. Обичат теснотата, ограниченото познание. Това е неспособност за обхват, неспособност за обхващане. И казват опанишадите още. Любовта е свещен еликсир, чрез който човекът се освобождава от земните нива. Пространството е създадено от Брахман като необходимост за съществуването на космоса и световете, за съществуването на нивата. Мисленето на Брахман е всеобхватно. То не е умствено, ограничено в граници. То не е земно, както умът. В основата на човешката природа Лежи желанието. Лежи желанието. Каквото е желанието на човека, такава е неговата воля. Каквато е неговата воля, такова е неговото действие. Каквото е неговото действие, такова е такава и е неговата съдба. Величието на Брахман, т.е. величието на истината, се преживява в безмълвие. Духът в човека вижда, казват опанишалите, с помощта на истинското знание. С помощта на истинското съкровеното знание. Истината говори чрез тишина, чрез присъствие чрез необятност. Така безмълвието казва всичко. Това беше първата лекция.